בעזרת השם, חיי מוהר"ן, נסיעתו לארץ ישראל. קכ"ט בתחילה, קודם שנסע לארץ ישראל, נסע לקמיניץ, כמבואר כבר בספר נתפס. בנסיעתו לקמיניץ אמר לרבי שמעון, יש לפני נסיעה ואיני יודע להיכן. ושחק רבי שמעון, איך נוסעים אם אין יודעים להיכן נוסעים? והשיב לו, באמת איני יודע. הלך רבי שמעון ולכין עגלה וסוסים וכל צורכי הנסיעה ונשא עמו ובנסיעתו עמו ביקש מרבנו ז"ל שייסע דרך כפר ולחיבץ וקיבל שם עוד איש אחד ונשא איש אחד משם גם כן עמהם עד שבאו לימי ז'יבוש ועדיין לא ידעו להיכן נוסעים ובבואו לימי ז'יבוש לבית אבי ואימו הצדיקים ז"ל וסמכו על ביתו מאוד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 שאל לו, הלא אמרתם בביתכם שאינכם יודעים כמה תתמהמהו בדרך? השיב לו, באמת בביתי לא ידעתי, אבל עכשיו אני יודע שאני צריך לנסוע לקמניץ, ולא אתמהמה הרבה כי אם כנ"ל. כי באותו הלילה היה אצלי הבעל שם טוב ז"ל, ואז הודיע לי להיכן לנסוע, היינו לקמניץ. ונסע מיד לקמניץ, ומה שעשה שם נעלם מעין כורחי. ועדיין לא נודע לשום אדם בעולם עד ביאת הגואל במהרה בימינו אמן.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 כהנה וכהנה חס ושלום ימות אצלי בשביל תנועה אחת שיש חילוק ביני בין קודם היותי בקמיניץ ובין לאחר היותי שם השם אצלנו. קלב <קופל המדבט> בעת נסיעתו לארץ ישראל נשא דרך ניקולאי וחורסן ולדס בשבת בחג שבועות בחורסן ואמר שם תורות נפלאות על פסוק יקם שערה לדממה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 שאמר שהוא רוצה ליסע לארץ ישראל כדי לקיים שם כל התרי"ג מצוות, לכלול יחד כל המצוות הכלויות בארץ, וכל המצוות של חוץ לארץ, ולחוללם יחד ולקיימם ברוחניות, ואחר כך יוכל לקיימם כראוי בגשמיות בכל אלה דברים יש שיחות וסיפורים הרבה, כמובן מהאנשים שסיפרו זאת לפניי. אך אנוכי לא הייתי בכל, בכל זה. כן נחסר רובו ככולו, ולא יכולתי ללקט במאמרים כאימ מעט דמעט. כלומר שגם מטעם זה הוא נוסע לארץ ישראל, כי מקודם כשהיה צריך דבר מזקנו רבי נחמן ז"ל, השוכב בארץ ישראל, השולח את הצדיק רבי ישעיה ז"ל, השוכב בסמילה, דחשיו וכו' ואין היכול לשולחו. על כן הוא נוסע לארץ ישראל כדי לדבר עם זקנו ז"ל, ולהעמיד עמו אופן איך יוכל לדע ממנו תמיד מה שהוא צריך לדע על ידו.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 פתח לו לרבי יהודה לנעל הסידור של הארי ז"ל, והראה לו בכוונות שזהו החילוק בין שבת ליום טוב, שבשבת האור מלובש בלבושין, וביום טוב האור בלא לבושין כידוע. קל"ו, בעת שנסע אל ארץ ישראל בתחילת נסיעתו מביתו, שבת בכפר סקליה, ושם ראה את הצדיק המפורסם, מורנו הרב רבי מנדל מויטפסק, וגילה לו ששם התא מסוגל על הים, כמובא בספרו בסימן רנ"ו, כמו שכתוב בשוג עליו, אתה תשברם, תשבחם. ויש עוד בזה לספר מה ששמעתי בשמו, ואיני זוכר אתה. וצריכים לחקור אצל אנשי שלומנו ששמעו מרבי שמעון בזה. אמר המעתיק שמעתי מישהו אחד ששמע מרבי שמעון שהפירוי שהוא כך, שאתה ראשי תיבות א' ת' ה', על כן צריכים לכתוב חמישה מכתבים שקוראים קוויטלך. ועל כל קוויטל יכתוב שתי התיבות רב חסד, שגימטריה שלהם היא, היא 14 מאות שהיא א' ת'. כי ברב חסד גימטריה 280, חמישה פעמים 280 עולה 1400, וחמישה קוויטלח הם ה', וזהו שם התא. בשעת הרוח שאה חס ושלום, ישליך חמישה קוויטלח שכתוב בהם ורב חסד לתוך הים, ובוודאי יועיל. רבי שמעון אמר ש... שהוא בעצמו השתמש בזה והואיל לו מאוד וקודם שנסע פעם שנייה לארץ ישראל היה הפור ברסלב והלך לסופר וכתב לו כמה כווית לחנ"ל על גוויל ובכתב אשורית קל"ז בנסיעתו לאטאם תכף בנוסעו מהדס על הים השחור היה רעש גדול ורוח שיערה גדולה אז בא אליו אחד שנפטר בסמוך ושאל רבנו ז"ל את האיש שהיה עמו, הריית שהיה כאן ארך בשנים מוולחוויץ? אך עכשיו אין מעשה זו חידוש כלל. כי אחר כך היה עוסק בעניין זה הרבה לתקן נשמות אמיתיים אלפים מעובבות, וזה היה עיקר עבודתו כאשר נשמע מפיו הקדוש. עיקר הסתלקותו היה בשביל זה כמובן במקומו עיין שם. קל"ח מקודם לא היו נוסעים להיות ישראל דרך האדס, כי היו מתיירים לנסוע דרך שם.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 ובסטנבול השליך עצמו לתוך קטנות מופלג מאוד אשר אין לשאר והלביש עצמו במלבוש קרוע והלך יחף ובלא כובע עליון והלך בחוס והלך כאחד מן הפחותים שבפחותים וכייצא בזה עניינים רבים כאלה מענייני קטנות ופחיתות שעשה שם איזה זמן ועשה מלחמה עם שאר נשים בדרך צחוק כדרך הנערים שמצחקקים זה עם זה וכייצא בזה שאר ענייני צחוק וקטנות אשר אי אפשר לבהר ולספר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 ואמר שהבעל שם טוב ז"ל והגאון רבי נפתלי ז"ל לא יכלו לבוא לארץ ישראל מחמת המנויות שהיו להם. והוא ז"ל היה עליו כל המנויות שהיו להם ועברו על כולם. והקטנות הנ"ל הועיל לו מאוד, ובלא זה לא היה יכול לבוא לשם. קמ <קופמם> שמעתי בשם רבנו ז"ל שאמר כי קודם שבאים לגדלות צריכים ליפול בתחילה לקטנות. בארץ ישראל היא גדלות דגדלות, הרי כן צריכים ליפול בתחילה לקטנות דקטנות. ועל כן לא היה יכול הבעל שם טוב זל לבוא לארץ ישראל, כי לא היה יכול לרדת תוך קטנות כזה. והוא, זל, זכה לבוא לארץ ישראל על ידי גודל הקטנות שירד לשם בחוכמתו העצומה לקטנות מופלג, קטנות דקטנות, עד שזכה לבוא לארץ ישראל שהוא גדלות דגדלות. ועוצם ההשגה שזכה בארץ ישראל, אילו כל הימים דיו וכו' אין מספיק לבאר.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 קמ"ג. <Kolfman Gimel> כשבא מארץ ישראל אמר תורה על פסוק עשה לך שרף ושים אותו על נס, בליל שבת. אחר כך בסוצאה שלישית אמר תורה על פסוק כי תעבור במים אתך אני. וזאת התורה כבר נדפס בליקוד א', וזאת התורה הייתה יקרה וגדולה בעיניו מאוד. פעם <Kolfman D -le> אחת אחר שבא מארץ ישראל היה המגין מטירוויץ'ה ז"ל אצלו על שבת במדוויתקה. <Kolfman D -le> ואמר רבנו ז"ל אז תורה על פסוק זה דור דורשיו, שכפי הדור כן הוא הדורשים שלו. והתורה <תואל>, שאמר לא זכינו שתיכתב. ואמר אז לאמגיד ז"ל בזו הלשון, למשל אתם הוא הדור ואני הדורש שלכם. קמ"ה <קופ> -MM -MM -MM. בחזירתם מארץ ישראל בנסיעתם מנהר דניסטר, הוכרחו <חירו> לשנות מלבושיהן ונדמו כדרך הסוחרים בני הנעורים הנהוגים עכשיו. וחמת זה טעו בהם כמה אנשים וסברו שהם מעכלי עולם חס ושלום, בבואם לאו מנהל להם ניסיון. ואז בנשיאתו משם בזריזות גדול, מיד לימד זכות על העולם ואמר, תדע שכל ברכנו לדעת שיש ניסיונות בעולם ובקל יכולים להיכשל חס ושלום. ואמר אוי ואבוי, והתענן מאוד על זה כי באותו הבית שנסע לשם הבעל הגלה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 קמ"ו, ובבואו לשפליה, שם הלבישו את עצמן בלבושיהן, והיה בבית הזקן דשם, שנעשה אחר כך מתנגד גדול עליו. ואז באותו העת לא היה עדיין חולק עליו הזקן הנ"ל, אבל הבא, הייתה ביניהם אהבה גדולה, וקיבל אותו הזקן הנ"ל בכבוד גדול וחיבה גדולה מאוד מאוד. ועשה השמחה ומשתה גדול עבורו, היו יושבים על השולחן שניהם כל הלילה כולה.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 קודם שנסע לארץ ישראל בסמוך, שאל לו אחד מפני מה אינו מקרבם ואינו מדבר עמם. אמר לו שאין לו עתה דיבורים. ואמר שנודע לי אתה על פסוק כי תעבור במים את חני, איך יכולים לראות מתי שרוצין את האבות אברהם, יצחק ויעקב. וגם היה החידוש אצלי מפני מה על פסוק זה די כאילו. אך אני חושב, מחמת שאני צריך לעבור על הים. אך למה לכם זאת? מה הצורך לכם בזה?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 שלום ויש הרב, לביטיבנה דליבא ייתב, הרב המפורסם, קדוש שיאמר לו, איתו חוכמה ודעת, אלוקים משכל, כבוד קדושת שמו מורנו, הרב רבי נחמן, אירו יאיר, בזרע הקודש, נכד הבעל שם טוב ז"ל, זכותו יגן עלינו לנצח, יאיר אור, השם עליו יזרח, ולכל בני ביתו והנעילים אליו, שלום רב, אמן, כן יהי רצון.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 וגם ממדינת רייסין לא יש לנו שום ידיעה מה נעשה שם בנדון זה אחרי נסיעת כבוד תורתו לשם. ולהתראה הפנים ויספר להם מכל התלאה אשר מצעקנו, אנו שיודיע לנו רום מעלת כבוד תורתו בפרטיות מכל אשר עשה שם. וזאת ידע, מה שנשארנו חייבים לאסר, הכל מוכרחים אנחנו לשלם. בקשה כוח הסבל מזה שנוגשים אותנו בכל עת בפחדים ובמוראים ובניסים ונפלאות עד שאנו רוצים לראות בכל עת ההכרחיות השם יתברך מזמין מקום וחיכיתי להשם המסתיר פניו וקיוויתי לו לישועתו ובו סיווהתי ישוב יחמנו קימותי ניתנו כן ישמכנו מכאן ואילך נכתב בכתב ידו הקדוש בעצמו של הגאון הנ"ל אני בעוז אהבתי אהבה תמיד, תהילתו בפי בעיטור ועיטוף נפשי להשם. האיר השם פניו איתו מאתר בית שכינתה ונהיר עלוי. הולך ואור בעילו נראו עלי ראשו אור עולם. ויחזק במאוזו עוז מהשם. סוף מעשה במחשבה תחילה. לנפשי יודעת מאוד בערכים ולנצח. ודורש שלום תואתו ומאתיר בעדו.